Розділ двадцять третій Янгол Коли мене несла течія, я бачила сни. Там, де я пливла під темними водами, я почула найсолодший звук на світі, що міг народитися тільки у моїй голові. Такий прекрасний, такий обнадійливий, такий жахливий. Це було інше виття. Глибший, оскаженілий рик, що вібрував од люті. Мене викинуло назад, майже на поверхню, гострим болем, що протяв підняту руку, та я не могла повернутися до реальності аж настільки, щоб розплющити очі. Потім я зрозуміла, що померла. Крізь глибоку товщу води я почула, як Янгол кличе мене на ім'я. Кличе до єдиного раю, який мені потрібен. Було, ні, ні! Волав Янгол переляканим голосом. Крізь звук довгожданного голосу прорвався інший шум. Жахливий гвалт, який розум відмовився сприймати. Огидне низьке виття, приголомшивий хрускіт, пронизливий виляск, що раптом обривався. Натомість я щосили намагалася зосередитись на голосі Янгола. "Бело, будь ласка! Белло, почуй мене! Будь ласка! Будь ласка, Белло! Будь ласка!» Молив він. Хотіла сказати я. Сказати хоч щось, але не могла відшукати губи. «Карлайле!» Змучено закричав ідеальний голос. Бело, ой, ні, будь ласка, будь ласка!» Янгол заридав безслізним, надсадним риданням. Янгол не повинен плакати. Це неправильно. Я намагалася навпомацьки знайти його, сказати йому, що все добре. Та води так багато, вона давить на мене. Я не можу дихати». Я відчула, як щось стисне на голову, боляче. По тому, як цей біль прорвався до мене крізь темряву, з'явилися інші, гірші больові точки. я закричала вголос, задихаючись, прориваючись крізь темну товщу води. "Бело!" заверещав Янгол. Вона втратила багато крові, та рана на голові не глибока. Повідомив спокійний голос. "Обережно з її ногою. Вона зламана." З вуст Янгола зірвалося розлючене виття. Я відчула, як у боці кинджалом штрикнув біль. «Це жахливе місце не може бути раєм, ні? Для раю тут забагато болю». «Також пара ребер, гадаю». Вів далі розмірений голос. Різкий біль починав стихати. Його витіснив новий, пекучий біль у руці. У тисячу разів сильніший за решту. Мене спалюють живцем. «Едварде, спробувала я пожалітися». Мій голос був важкий і повільний Я не розуміла сама себе Бело, з тобою все буде гаразд Ти чуєш мене, Бело? Я кохаю тебе Едварде, повторила я спробу Голос прозвучав ледь-лед чіткіше Так, я тут Боляче, заскімлила я Я знаю, Бело, знаю А потім кудись у бік З мученим голосом Невже ти нічого не можеш зробити? Мою валізку, будь ласка Затримай дихання, Алісо «Це допоможе», – пообіцяв Карлайл. «Аліса?» – просто гнала я. «Вона тут. Вона знала, де тебе знайти». «Рука болить», – намагалася сказати я. «Я знаю, було. Карлайл дасть тобі щось, і біль припиниться». «Моя рука палає!» – заверещала я, нарешті повністю прорвавшись крізь темряву. Очі затремтіли і розплющилися. Я не бачила Едвардового обличчя. Щось темне і тепле затуманювало зір. «Но чому вони не бачать вогню? Чому не погасять його?» Едвардів голос був переляканий. Белло? вогонь «Вогонь! Хто-небудь загасіть вогонь!» заверещала я, а полум'я палило мене. «Карлайле! Її рука!» Джеймс кусив її. Карлайлів голос більше не був спокійний. Він був приголомшений, і я почула, як Едвард припинив дихати від жаху. «Едварде, давай!» Почувся голос Аліси біля моєї голови. Холодні пальці легенько витерли вологу під очима. «Ні!» – заривів він. «Алісо!» – просто гнала я. «Можливо, ще є шанс», – сказав Карлел. «Який?» – заходився благати Едвард. «Поглянь, чи зможеш ти висмоктати отруту. Рана відносно чиста». Карлел заговорив, та я відчувала, як щось тисне на голову, проколює і стягує шкіру. Біль від цих процедур загубився у болі від вогню. «Це спрацює?» — запитала Аліса напруженим голосом. «Я не знаю», — відповів Карлайл. «Але варто поквапитися. Карлайл і я...» — завагався Едвард. «Я не знаю, чи впораюся. У незрівняному голосі забриніла мука. «Будь-якому разі вирішувати тобі, Едварде. Я не зможу допомогти тобі. Я маю зупинити кровотечу тут, якщо ти збираєшся випити кров з беленої руки». Я корчилася, охоплена нестерпними муками. Рух змусив спалахнути огидний білий нозі. «Едварде!» – закричала я, зрозумівши, що очі знову заплющилися. Я розплющила їх, відчайдушно прагнучи відшукати кохане обличчя. І я знайшла. Нарешті я бачила прекрасне обличчя, спотворено маскою нерішучості та болю. «Алісо, принеси щось, щоб накласти шину на ногу!» Карле схилився наді мною, працюючи над раною на голові. «Едварде, або зараз, або буде запізно!» Едвардове обличчя витягнулося. Я спостерігала за його очима, рішучість витіснила сумнів. Щелепа напружилася. Я відчула холодні сильні пальці на палаючій руці. Вони зафіксували її. Едвардова голова схилилася над нею. Холодні губи притиснулися до шкіри. Спершу біль посилився. Я кричала і билася у холодних руках, які тримали мене. Я чула голос Аліси, що намагалася заспокоїти мене. Щось важке придавило ногу до підлоги. Карлайл міцно затиснув мою голову в лабетах своїх кам'яних рук. Я поволі переставала битися. Моя рука поступово німіла. Вогонь втамувався, локалізувавшись у точці, що продовжувала зменшуватися. Коли біль відпускав мене, я відчула, як разом із ним утікає свідомість. Я злякалася, що знову провалюся у темну воду. Злякалася, що у темряві загублю коханого. «Едварде...» Намагалася сказати я, та не чула власного голосу. Але мене почули. Він тут, поруч, било. Не кидай мене, Едварде. Не кидай. Не покину. Голос його був напружений, але якийсь водночас тріумфальний. Я задоволено зітхнула. Вогонь зник, інший біль притамувала сонливість, що охоплювала моє тіло. Ти висмактав усю отруту? Запитав Карлелл звідкись здалеку. Її кров чиста на смак. Тихо сказав Едвард. «Я навіть відчуваю морфій!» Бело. покликав Карлайл. Я спробувала відповісти. «Мммм!» «Вогню немає?» «Немає!» – зітхнула я. «Дякую тобі, Едварде!» «Я кохаю тебе!» – відповів він. «Я знаю!» – прошепотіла я страшенно стомлено. І почула найулюбленіший звук на світі. Тихий Едвардів сміх, слабкий від полегшення. «Белло!» – запитав Карлайл. Я насупилася. «Я хочу спати». «Що?» «Де твоя мати?» «У Флориді», – зітхнула я. Джеймс надурив мене, Едварде. Він переглянув наші відео. Обурення в моєму голосі було кволем до жалівідності. Тут я пригадала. «Алісо!» Намагалась я розплющити очі. «Алісо, відео!» «Він знав тебе, Алісо!» «Він знав, звідки ти родом!» Я хотіла говорити швидко, та голос був заслабким. Я чую запах бензину, Здивовано додала я крізь туман у голові. «Час забирати Биллу звідси», — сказав Карлайл. «Ні, я хочу спати», — поскаржилась я. «То спи, кохана, я понесу тебе», — заспокоїв мене Едвард. Я у нього на руках. Він притискає мене до грудей. Я лечу, і більше немає болю. «Спи, Биллу, спи», — були останні слова, які я почула.